Пастка повість. На першому заході атака зірвалася. Охопивши підковую висоту, рота спробувала вдертися в траншею на самій вершині, але не дійшла навіть до половини схилу. Квальний вогонь німецьких кулеметів поклав автоматників на голому промерзлому підранковим морозцем полі, і так, трохи полежавши на вітрі, вони перебіжками повернулися туди, звідки починали. Це був глибокий, голий, без чагарників, рів, з рідкими плямами ще неросталого снігу та замерзлим струмком посередині. Він ховав від вогню від неослабного натиску студеного берзневого вітру і давав можливість вирішити, що робити далі. Трохи віддихавшись на його затишнім відкульбоці, ротний капітан Орловець, Покликав обох своїх командирів зводів, і незадоволений та розлючений, він на кого ні разу не глянувши, почав. «Баби, хлопи, здихлі, який дурень вам автомати дав!» Натягнувши на голову комір кожуха, він боком лежав на схилі. Ровий, тримаючи в зубах цигарку, висікав Катюшею іск. Шматок зламаного напилка дзвінко ляскав по кремень, до якого... Великий жовтим нігтем палець притискав труд, жмут білих ниток, витягнутих з брезентового пояса. Але капітан злився, не попадав на потрібне місце, і слаба залинкувата іскринка, ледве блиснувши над кресалом, одразу ж гасла. На злі капітанами слова ніхто не відповідав. Ні телефоніст Капустін, кирпатенький витрішкуватий хлопець, що скорчився біля обшарпаного ящичка УНФ, майже з головою сховавшись від холоду в розтебнуту на грудях шинельку, ні мовчазний покірливий на вигляд молодший лейтенант Зубков, який, сидячи на полі своєї ще необношеної шинельки з новенькими, але вже зламаними навпів погонами, ретельно колупав землю. Поряд з ним – Ледь тримаючись на круговатому схилі, також мовчав лейтенант Климченко, якого однак розпирало від злості на всі ці невдачі, а найбільше на самогородного. Дідька «Дітька лисого від неї прикуриш, а ну висікай сам!» Орловець з жбурнув під ніс зв'язківці його недоладний курцівський пристрій, зв'язківець мовчки відклав слуховку, і, затулившись від вітру, почав брязкати кресалом. Тим часом капітан сів і винів із тонких нервових уст цигарку. Третій взвод відстав, перший розтягнувся, мов кишка порядку ніякого. «Ви, командири пастухи? Щорти б вас побрали!» Сідав він, зсунувши брови і вовкувато дивлячись на взводних. З зубковатих слів ще більше нап'явся, а Климченко шурнув у рів грудку. А що ви кричите? Ми що, в рові сиділи, чи збоялися, чи зайняли висоту і здали? Він же підійти не дає, на те дивиться, махнув рукою в бік висоти Клинченко. Капітан повільно спинив на лейтенантові важкий злий позирк. Ти що? витиснув він з себе загрозливо й суворо. Зв'язківець тим часом припалив трути, підвівшись на коліна, простягнув його капітан. Але орловець ніби не помітив того і вітер марно крутив у повітрі тонкий струмінчик диму. «Ти що тут? Мітингувати надумав?» Лейтенант підняв комір свого осколками кожуха, з якого стирчало клоччя білої повсті. «А те, годі на чужому горбу в рай їхати!» – запально сказав він і відвернувся. Кругляве молоде лице його скрутуватим підборіддям Затаїло кривду і злість. Рот не сунувся вниз на якихось три кроки і, перепоясаний ременями, став навпротив зводного. Хто це їде? Я їду. Ану кажи прямо. Та й ви теж, кинув Климченко і став позирати в рів. Він не боявся капітана, хоч знайомий був з його крутуватим нором, бо сам воював у цій роті з зими, знав кожного бійця які вони знали його. Ровеж же був тут новий, і хоч у боязливості його ніхто не дорікнув би, та все ж з першого дня бійці не залюбили капітана за його надмірну жорстокість. «Ах, правда, то я скажу тобі правду. Твій взвод найгірший, самий марудний. Він затримав роту, він зірвав темп наступу». Лимченко скочив на ноги, ліктем штовхнув назад того набиту кирзову сумку. «Мій взвод зірвав? Німці зірвали, отак. Шість їхніх кулеметів зірвали. Ви що, про що ви, не бачили?» Хористуючи себе стримувати, закричав лейтенант. Зв'язківець, уражений цією суточкою, нерухомо сидів біля апарата, роззявши рота. Зубков зігнувся ще нижче і старанно кулупав свій кирзовий чобінь. На березі рову з ями окопів височувались і застигали в німій цікавості голови в шапках і касках. «Це що таке?» – загрозливо тупнув на них орловець своїми уріділими від підпалин валянками. «Ви на гулянці чи в армії?» Він не договорив. Довга кулеметна черга з висоти шалено різнула повітря над їх головами, видно згори згірку, хтось необережно висунувся. На дальньому боці рову посипалося жорства, і коли вітер здув пил, у мерзлій землі обриву стали помітно декілька ямок від куль. Орловець, який раніше насуплений, повернувся до взводного. Ти у мене дочекаєшся, я тебе примушу з одним взводом висоту брати. Тоді запишиш, розумник. Лейтенант криво посміхнувся. Ну що? Треба підозі взводом, але якщо візьму, вам доповідати не прийдеться. Сам у полк доповім. Ах, так? Так. Капітан на півхвилини застиг, знімівши обличчя і щось напружено вирішуючи, а Климченко, стоячи поряд, чекав. Справді, він ладен був атакувати висоту із одним зводом. Страху від цього не відчував, і хоч надією на успіх також себе не тішив, але тепер над усе інше не хотів, хай би чимось поступитися капітанові. Орловець тим часом, важко ступаючи валінками, заліз на схил і сів на своє давніше місце біля телефоніст. «Ну, де вогонь?» згадав він про непідпалну цигарку в пальцях. Зв'язківець знову почав стукати кресалом. «О що!» – сказав ротний, подумавши. «Я такого не допущу. Базікам я залізом язики поприпікаю. Іч, не хлюй той!» Розпустив роту. Це був натяк на попереднього командира роти старшого лейтенанта Драніцина, пораненого тиждень тому. В полку про нього говорили різне, але Климченко щодо цього мав свою думку і тепер сказав. Якби всі ротні були такі, як Драніцин, то вже на висоті і пообідали би. Що? Захищаєш? Звичайно. Обоє рябоє, Климченко промовчив. Гараз, м'якше вже, сказав урловець, на цім крапка. Щоб мені ні-ні. Зрозуміло? А тепер ж давай сюди. Зубков, чогось, не розуміючи в зміні настрою командира роти, повільно підвівся, обтираючи спів пісок, а Климченко, насупившись, стояв унизу. Капітан, тоді міняючи тон, навмисно грубувато гримнув: Ну, що надолися? Давай ближче. Зубков пригнувшись, хутенько шмигнув до капітана а Климченко, торгів помородившись, також по угору. По голому схилу рову до сіверки морозний вітер, розгорячили недавню біганину тіло, почало вистигати. лейтенант тугіше підтягнув ремінь і неохоче посунувся до командира роти. Обличчя взводного було, як і досі, похмуре. Капітан тим часом припалив, копнув дим, Коротко блиснувши на лейтенанта випробувальним, але вже не злим позирком, він витяг за пазухи кар. Так, усе, слухай задачу. Атакуємо знову. Через 15 хвилин атакували, без жодного пострілу, мовчки. Всі разом висипили з робу і кинулися на висоту. Німці спочатку мовчали, може не помітили їх, а може чекали. І з хвилину у вітрянім берегу. не наважився порушити тишу, щоб закричати на молодшого сержанта «Голоногу», який там командував, стиснувши в кулаці пістолет з ремінцем, причепленим до пояса, він біг з усіма якнайшвидше туди, вгору, де, зготувавши кулемети, чекали, щоб разом ударити німці. Зліва від нього і далі під ліс, трохи повільніше, відстивчи, трюхав з ординарцем орловець. Інколи він повертався до першого взводу, і меохідь, Тряс кулаком, худчий, Климченко, однак, не дуже зважав на це. Тепер у ланцюгу він певним чином став незалежним від родного. Сам знав, що треба худчий, тільки солдатські сили не дуже підпорядковувалися і йому. Лейтенант біг, відчуваючи, як дотліває в нім решта давнішої злості, що прорвалася там у рові він почав уже звикатися з думкою, що капітан Араб і Горлопан, що він не пошкодує батька, щоб вислужитись, випнутися перед начальством, але все ж він мусив слухатися ротного і навіть більше після його образу був сповнений рішучості вірватися в траншею, що б там не було. Тому бі не біг так, це був розрахований, но одно лише несподіванку ривок. Від його заболу залежало, чи поляжуть вони тут на голому промерзлому схилі, чи, якщо пощастить, візьмуть висоту. Шасть, шасть, шасть, шасть м'яли струхлявілу стерню, Недоношені взимку валінки, гамаші з зеленими сивими чорними обмотками тупали цупкі англійські, черевики, стоптані кирзачі, поблизу в когось на ремені, чи в реч мішку нудно брязкав порожній котило. Не міг приладна приладнати нехлюй, не міг приладнати нехлюй, звісно, озирнувся Кумченко. Люда бігла в бабіч його розширені, очі боязками метушилися по висоті, хакали осиплі від стоми, і застуди, груди метлялися чіплянки автоматів. Вітер курів по стерні пасмами пилу, вгорі в непогідному небі пливли і кудлилися сірі хмари. Вітряні пориви роздували забруднені землею поли кожуха, з водного дули крізь дірку в бік, шмагали по розгорячілому обличчю мотузками від шапки. Але Клемченко не помічав цього. «Біг! Одна лише думка керувала тепер ним. Хучій! Хучій! Поки не пізно!» Поки не вдарили німці, поки тихо пробігти б хоч зайвий десяток метрів до цієї висоти, куди знав він, шлях ось ось обірваться шквалом вогню. Рота вибігала за пагорба на відкрите, Климченко вже побачив перекопану траншею висоту, всю від лісу до пологого схилу в бік села на якому по розорах і під обніжками біліли рідкі плями брудного замерзлого вранці снігу. І тоді з гледів, як скрізь, на мить лянулися в боки і завмерли приплюснуті каски. В ту саму мить вітер доніс ослаблений відстанню вигук «Фойер». Раніше, ніж остаточно згас у повітрі цей вигук, тиша вибухнула громом який проковтнув команду і тупіт, і важкий, зморений сап людей. Перші черги рвонули туге повітря над їх головами, побіч хтось тоненько, не по-чоловічому зойкнув, Климченко хитнувся, нижче, пригнувся, але відразу ж випростався, озирнувся у п'яти кроках ззаду, розчервонівшись молодим білявим обличчям, Біг з автоматом його ординарець Кость. Казка раптом гойднулася на його голові, певно, зачеплена кулею, сковзнула на вухо. Хлопець запхнув її на місце рукавицею, знов підхопив за ствол автомат і коротенько одними очима посміхнувся командиру. Одначе лейтенант уже не помітив тієї усмішки. «Голоного, таку твою передбігом!» Але слова його глухли в вихорі бою, він і сам не почув їх, і, розумівши це, ще кілька раз потряс у повітрі кулаком з пістолетом. Після рванувся за ротою, коли густо низали повітря, зикали, верещали, на всі голоси скиглили, довбали мерзлу землю під ногами пирскою жорствою. Хмарне під небес гуло. Голосило, пищало, здавалося якась схоженіла сила, роз'юшена, бешкетувала вгорі, і навіть не вірився, що все це громове страхіття спрямоване проти ріденького ланцюжка вщент зморених людей, які падали, йшли, і, і трюхали по сірому схилу, марудно наближаючись до висоти. Перед, перед, кричав лейтенант, наздоганяючи ріденькі шерих людей, які подавали вже, мабуть, половину шляху. Але шквал вогню з висоти робив свою справу бійці сповільнювали біг, нижче пригиналися до землі, дехто вже лежав на стерні, і ніколи було докумекати, убиті це чи ті, що просто злякалися. В якій секундній паузі скреготу він, однак, уловив слухом слабенький боязкий стук певно того ж котилка, і коротенько радісно подумав живий. Але тепер не до того було, щоб гадати, хто це. Климченко відчував, що перший такий добрий рибок змарнів, і що золото тотль заляже. Серце його шалено колотало в грудях, гіркота від стоми розпирала легені. У скронях з натужним дзвоном билася кров, й худчий, й стукатіла в голові уперта думка. Вже недалеко пролягала дорога, розстались під снігу підмерзлий вузенький польовий шлях з рідкими гривками Чорнобилю-Обабіч, від нього до траншеї було не більше сотні кроків. У жодному разі не можна дозволити взводу залягти тут, треба було за будь-яку ціну дорватися до бруствера. Однак не встигли вони добігти до тієї дороги, як звідкилясь від села у фланг їм ударила автоматична гармата. Перші дрібнокаліберні черги важно загрюкали вдалині, сині трасери мелькнули по чорній землі і колючі клубки розривів розсипалися по ниві. Декілька бійців упали, з суконними грядками застигли на стерні, один упустив автомат і, в долоні лице з криком, кинувся назад по схиву. Тієї ж миті, хлясткі гарячі траси різанули біля взводного, вдарили по землі ззаду, метлянулися далі вздовж нерівного ланцюга роти. Від несподіванки Климченко на миті розгубився, але зразу ж з невеликою виразністю стямив, що треба зробити, і рвонувся вперед. Він обминув сусіднього ланцюгу бійця з розшматованим на спині річмішком, з якого висунувся онуч. вітер застював на плечах кінцем рушника. Боєць марудно, напружуючи сили, спробував підвестися на коліна, але хитався, мабуть, поранений. І врешті ткнувся обличчям у стерню. Вітер пружною хвилею бив у лице взводному, який, назираючись, слуховувався лише тупіт костьових чобіт ззаду. Він уже не пробував підганяти бійців, перестав подавати команди, лише біг, випереджаючи всіх, розуміючи, що тільки так можна не дати людям залягти. Ззаду і по боках мерзлу з злісно лупцювали пильні черги тієї автоматичної тарахтівки. Розбивши підошвами тонкий льодок у вимерзлій калюжній, лейтенант перебіг дорогу, перескочив канаву з курною сохлою травою і, гляючись долу, побіг далі. Траншея була вже зовсім близько. За якихось двадцять кроків, коли вогнисті колючі клубки розривів, сипанули майже під самі його ноги. Осколки пискли вогни. Жорству Климченко скинув в витягнутій руці пістолет, з вистрілив туди тричі. Перед поспішно застрехотів автомат кость. За скорозлим рукавом лейтенант шмагонув за бличчо. Під озирнувся. Черга тим часом з гулким тріскотом на мерзлій землі котилася. Далі між тих, що бігли, лежали, падали, Климченко руками і ногами скинув з землі своє тіло. Спромівся на останні двадцять широких кроків стрибків, злетів на грудастий, обсипаний гільзами бруствер, схилився, стрельнув кілька раз у страшну прірву траншеї і слідом перекинувся сам. Він ледве на когось не наскочив, долі сполохано метнулася в бік зелена постать у касті, здалося без обличчя, на одній лише худі кадикасці шиї. Ніби захищаючись, вона скинула назустріч лікоть. Климченко, пам'ятаючи, що в магазині лишилося кілька останніх патронів, рогаяткою пістолета, змаху врізав ворога те місце під казкою, де повинна бути скроня, і зразу виразно відчув на смерть. Затим зі здечавілою, майже неможливою силою, Стрибанув через поникле тіло, пригинаючися, зробив кроки два дорогу. Траншеї ззаду вдарили в землю вибухи, гранати. Хтось заволав братці, братці, бра!» Крик Десь побіч зайнявся другий «Носке!» І ще «О, носке!» Потім, зрушуючи каміння з бруствера, в траншею гепнулось якесь тіло. Климченко не встиг позернутися, тільки майнула здогадка кость, як з траншейних стін обабіч, нього осипануло землею, щось гостри штурхнуло в плече. Климченко, осівши, крутнувся, і його очі на мить зустрілися з помутнілим позирком костя. Випустивши автомат, ординарець падав нитьма зі скривавленою щукою, в шинелі на грудях чорніла мокра, рвана зсередини дірка. Хлопець ще не осів, коли за спини на фоні хмарного неба вернув німець. Молодий, простоволосий, у розтепнутому мундирі, зі здичавілим від жаху поглядом. Климченко, відкинувшись до стіни, Ослабілою рукою підняв на зустріч йому пістолет, але стрелити, здається, не встиг. Щось вогнисто-чорне, шаленої білля в голові погасило його свідомість. Було дуже холодно, особливо мерзла спина. Лейтенант внутрішнє стявся, не утримуючи в собі рештки тепла, і дрібненько трусився від холоду. Спокоєне було, що штовхало в плечі, Терло по тилицю, згодом стало зрозуміло, що він кудись суниться. Одежа на його спині загорнулася. Климченко розплющив очі, побачив перед собою землю. Здавалося, він був у ямі, але чому так задралися вгору ноги? Він вирохнув головою, повернувся, спробувавши затриматися руками від цього невпинного сповзання, і побачив нахилену спину людини хлястик із олив'яним гудзиком, і чорний шкіряний ремінь. Другий гудзик у хлястику був одірваний. Залишилося лише дратяне, заліплене землею в ушко, нижче якого почіпувалася старенька керзова сумка. Климченко зразу пізнав її, це була його сумка, одержана ще під час випуску з училища. Чоботи лейтенанта були затиснуті під пахвами цієї людини, яка так недоречно впрягшись, тягнула його кудись по траншеї. Зрозумівши, де він, Климченко тріпанувся, дригнув ногами, німець одразу спинився, озирнувся, на його густо защетиненому, немолодому обличчі відбилося майже полохливе здивування. Нижня заслинена губа відклеїлась від верхньої, на ній коса приліплений, дивів жовтий недопалов. «Майн гот», – сказав німець, зустрівся з Климченковим позирком і випустив його. Закомір, і солдат, нагнувши голову, знімав його через зимову козиркову шапку, вгорі над ним пливли набряклі хмари і стебла Чорнобилю, на бруствірі тріпотливо гайдались під вітром. Климченко напружився, спершись на ліву руку, сів правою, непривітно пропнув себе по боці, кобура була пуста. Лейтенант прихилився головою до стіни траншеї, ослабле серце ледь ворушилося в грудях. Голова хмільно гуділа. У правому вусі не стихав гострий дзвін. Нівець тим часом зігнав з обличчя здивування і, спохотившись, рази два смоктанув свій недополох. Затим, трошки мружачи під диму око, смикнув рукоятку автомата. Втім, стрельнути він. Зачекав, підвів голову, ззаду почулися кроки, і незаваром через лейтенантове плече приступив забруднений землею чобіт з рядами блискучих шипів на подошві. Наступна мить, торкнувшись його щоки, метлянула пола довгої змахрами внизу, шинелі, прорізу якої мелькнули обшиті жовтою шкірою бриджі. Німець опустив зброю. Відступився, даючи комусь дорогу, але той зупинився, неквапно зернував лице Климченку і щось буркнув. Снімав автомат з підкресленою готовністю, відповів, і лейтенант зрозумів, з'явився начальник. Климченка нудила, коламутилася в очах, обидва німці розпливалися, ніби тіні в скаламученій воді, він силив голову. І, заплющивши очі, чекав пострілу вже як позбавлення від мук. З цього стану його раптом вибив удар у стегно. Лейтенант здригнувся, зирнув, німці стояли над ним, і той з аптоматом, виплюнувши недокурок, схилився, заглядаючи йому в обличчя. «Стати, Русе! Стати!» Ледве долаючи липку кламутністю свідомості. Лейтенант зрозумів, що загибель йому відтерміновується, і він, як за соломину, ухопився за коротеньку можливістю жити, оперся рукою об стіну, дуже невпевно підвівся і одразу привалився плечем до брівки траншей. Тоді німець дуже рукою підхопив його під пахву, Климченко від болі і слабості стригонув зубами, смикнув руку. Але німець тримав міцно і, нецеремонно пхаючи вперед, повів його по траншей. Вітер корив з брустворопилом у потилиці лумило, було дуже холодно. Климченко знову дрібненько затрусився в непоборній лихоманці, і байдуже вже до того, куди його вели, ослабіло, переставляв ноги. Другий німець ішов попереду, здавалося Цілком безуважний до них обох. Свіжий морозний вітер розсипав на Климчиковій голові волосся. Шапка зосталася десь у траншеї, студив по взимку вуха, але одночасно я свіжав, додавав сили, і лейтенант, глибоко зітхнувши, відчув себе краще. Але з'явився перший неспокій повзводі крізь дзвін у вухах. Він услухався, ні, бою поблизу не було чути, колотнеча в просторі стихла. Тільки десь, видно в землянці, якийсь фриц повторював одне і те саме слово. Либонь телефоніст викликав позивні. Климченко, відчувши силу, ще раз смикнув у німця руку, той спинився, тоді лейтенант, граючи з жовнами на щоках і хапаючись за стіни, мов п'яний, Рушив уперед. Німець щось сказав, засміявся, задишкуватим сміхом простудженого, закашлявся і пішов ззаду. Лейтенант зирнув в один бік, у другій траншеї вела птил. Рову і поля зі стерною, де вони наступали, звідси не було видно. Навколо було по висняному привільно і просторо, чекаючи сугор. а вели і вели все глибше б тил, що далі від своїх, від роти, і Квимченко дедалі виразніше усвідомлював, що це шлях назавжди, що вороття вже йому не буде. Траншея тим часом міліла і міліла, поки зовсім не скінчилась вологовані двома сходинками, вони вилізли і опинилися на стежинці крізь якийсь густуватий вільшаний, Климченко дуже страждаючи намагався ощадніше дихати. Від глибоких подихів кололо в боку і погляд запливав туманом. Часом він уповільнював ходу, розупинявся і тоді задні штовхав його дулом автомата або рукою, приговорюючи при цьому «пшаль, пшаль». Але злості в його голосі лейтенант не відчував. Хоч це тепер і не мало значення. Другий ні разу не озирнувшись, рівним кроком ішов попереду. На стежинці їм стрілися чоловік шість солдат, мабуть, зв'язківців. Обвішені шпульками з червоним кабелем, сумками зброєю, вони насторожено сходили зі стежки перед офіцером, і минаючи полоненого, кожне з них уколоб його затятим, злим позирком. Відійшовши, вони ще озиралися, але Климченко вже не відривав від землі очей. Усе, що було навколо, його не зачіпало. Так вони дісталися дороги. Це було в широкому, просторому рівчуку порізь містком через замерзли струмок. На невеликій галявині між чагарників з боку дороги стояло кілька вкритих брезентом машин, недбало загнаних. Земля між ними була топтана і рябіла, від плям пального й мастила. Поміч валяло сюди кілька бочок, і солдат у комбінезоні, відставивши в бік руку, волік до машини важку каністру. Двоє інших нахиляли бочку, з якої лився у відро бензин. Передній конвоїр Климченка щось запитав у солдата з каністрою, той, ляпнувши, постегнув рукою, коротко відповів і вони попрямували в бік, де під згірком чорніли двері землянки. Спершу Хлемченкові здалося, що тут штаб, і перш ніж розстріляти йому вчинять допит, але, оглядівшись, він засумнівався в тій своїй думці. Землянок на обніжку було всього дві. Ні телефонів, ні звичайної штабної метушні тут не спостерігалось. Перший німець відчинив пофарбовані під дуб, і, видно, десь зняті. В будинку двері з шибкою віконцем у верхній фільйонці і зайшов землям. Свідом підштурхнутий конвоїром уліз ліс Климченко, і двері, скрипнувши, приступнулися. Він ступив на хистки нестругані дошки, в обличчя вдарило жаром натопленої залізної грубки, трошки смерділо димом. На заселеному кодрі столі лежали папери, грів низенький стериновий каганець, Якийсь моложав у коротенькому з розріром мундирчику, загайдавши вогник, кинувся до зайшлого і стукнув каблуками. Поки вони гвоніли про щось, Климченко, підучися відпружувальній силі тепла, оглядівся. Задокрізь шибку фільйонці просікало слабеньке світло хмарного дня, спільно з вогнищем у Каганці вона вже освітлювала передню стіну, наскрізь залишену безкінечним повтором одного і того ж плаката. Ширколи цей з плоского котелка їв якусь бурду і придурковато усміхався німців Касті, що поляпував його по плечу з такою ж неприродно-дерев'яною усмішкою на обличчі. Під плакатом... Десяток разів повторювався підпис російською та німецькою мовами. Плакат збентежив Климченка і остаточно переконав, що це не штаб. Але тоді що? Гестапо? Якийсь пропагандистський віддю? Поки німець у мундирчику щось доповідав, довгий у шинелі, не знімаючи з рук чорних замшевих рукавичок, зняв лише кашкета під яким виявилася поголена долиску голова, і, підійшовши до столу, перебирав папери. На двох аркушах трохи затримався позірком, але незабаром відклав їх своїми чорними Тут було все, що багато місяців лежало в його кишенях. Окрім хіба годинника і кисета з тютюном, які, видно, зостались у конвоїра, офіцер, гидливо скрививши тонку губу, без особливої цікавості перегортав їх і кинув на стіл. Декілька папірців, не долетівши, заметлялися в повітрі, їх догідливо підібрав з підлоги другий у тісному мундирку. Нарешті начальник щось наказав, двічі протупав в похистких дошках підлоги і, не зернувши на Климченка, вийшов із землянки. Конвоїр з автоматом теж вийшов і став дверима. Крізь чисто протерту шипку лейтенант побачив його плече з погоном козиркові шапку, далі був кінець будки кузова з племистим останнім камуфляжем і літерами «ФВ» у білому квадраті. Чекаючи, що буде далі, Климченко зирнув на того, що залишився з ним, і примітив, як покірливо слухняний вираз його обличчя, поступився місцем самобдоволеній впевненості. «Ну, лейтенанте, почнемо розмову!» Чистісінькою російською мовою сказав він, і від несподіванки Климченко аж стрепенувся. Німець, ніби розраховуючи на це, поблажливо засміявся, Дістав з кишені блискучий порцигар, відкрив і стоячи посередині землянки, простягнув його Клемченкові. ж, почувши ці такі неждані тут слова, лейтенант, який увесь час був у непомірному для нього напруженні, хитнувся, щоб не впасти і нахопився рукою за обшальовану стіну землянки, недоречні двоє людей на плакатах застервали в очах. Німець, побачивши це, нерішуче перекрив портсигар. Е, та ти, здається, поранений. Що ж вони не сказали? Ну, це дрібниці підлікуємо. Сідаюсь. Він грюкнув на середині підмоги, вигупленим з кута фашинчиком, в дочці якого була дірка для руки, і лейтенант безсилу опустився на нього. Офіцер причинив двері, щось гукнув на подвір'я. Там затопотіли чоботи, почулися голоси. Від свіжого повітря в землянці зразу похолоднішало, і Климченко трохи впорався зі своєю слабістю, коли вогник тріпотливо бився в каганці. Незабаром поблизу за чоботи чоботи в землянку валився окоренкуватий, немолодий німець із нездоровим заплившим обличчям. Від нього несло дустом і гострим запахом якихось ліків. Негучно буркаючи, він зідрав з Климченка забруднений і пошматовний бійці кожух, а лейтенант в'яло підпорядкувався його неполегливим рухом. Йому вже було все одно, хто і що зробить з ним. Він хотів лише спокою і невидющим позирком дивився, як на дошках окіл ослона тупо розтоптані, широко розставлені чоботи. Руки німця, безцеремонно повертаючи його голову, поляскали біля вуха ножицями, і на підлогу впали світлі заплутані пасма волосся. Потилиця, видно, була міцно розбита і боліла, але він терпів усе, тільки одного разу здригнувся, коли в рані запекли ліки. Незабаром, однак, німець спритно обмотав голову рудуватим паперовим бинтом. Того сполив поб'язкою і зібрав у сумку своє знаряддя. Весь цей час той у мундирчику, пускаючи під стелю дим, сидів на куті столу і з усмішкою спостерігав за ним. Ну, тепер краще, просто й навіть зі співчуттям спитав цей чоловік. Коли санітар грюкнув дверима, і вони залишилися у двох. Це вилікують. У німців медицина, як у нас кажуть, на висоті – «В нас це означає, в росіян. Не дивуйся, я росіянин, як і ти, москвич, на Таганці жив». Климченко вже відійшов від першого здивування і відзначив собі, що тут, видно, до всього треба бути готовим. Нарочито доброзичливість і де народився, і де оженився, і де охрестився, і чи був за кордоном, і чи мав хитання, я це знаю. Зовсім якось просто й навіть ніби приїзно, сказав він і підвівся за стола. Сам був такий. Він з посміхом спинився перед Климченком і випустив над його головою струмінь диму. «Що за тон? Для чого?» – думав Климченко, перемагаючи у собі байдужість до своєї долі, яка почалася з ним там у траншеї. Він силкувався тепер установити, щоб уся ця комедія могла означати. Роздягнений в одній гімнастерці з кубиками в петлиці, не тільки нещодавно ввели, і він ще не встиг їх прилаштувати. Без іреміння, з головою, він, наче арештант перед слідчим, сидів посеред землянки і насторожено слухав а той з задоволеним, майже радісним виразом на хитруватому обличчі, щось міркуючи, оглядав його. Ординок давно одержав, кивнув він на зірку над лівою кишени. Васини, сказав Климченко, за оборону, за наступ, за оточення. Ну що ж, це нічого, навіть краще заслужений бойовий офіцер. Маючи на увазі щось своє, сказав чоловік і бадьора, «Запропонував. Може, все ж познайомимося? Я Чорнов, на жаль, не Білов, але що зробиш?» Засміявся він, і всередині у Климченка щось аж обірвалося. Така це була зовсім товариська усмішка. Ще ж хотілося повірити, що він свій, не німець. А може він тут із завданням нашим працює? Морозвідник? А раптом він виручить? Пільно видивляючись на Чернова, Климченко намагався щось зрозуміти в ньому. Чернов вже поблажливо усміхаючись, продовжував. Та ми ж бодай, що ровесник, ти з якого року? Не чекаючи відповіді, він зирнув у посвідчення на столі. З 21-го. Ну, а я з 917-го. Так би мовити, ровесник жовтня. Невелика різниця. Він кинув за грубку сигарету і перше сів, видно, на своє постійне місце за столом. Рощепиривши пальці, гледів нігті і маленьким ножиком почав підрізувати їх. Клемченко, напружено морщучи під тугою пов'язкою лоб і чогось чекаючи, був стежив за легкою усмішкою яка приємно блукала в побілявому, досить ситому, свіжопоголеному, доглянутому обличчі. Здавалося, така людина нікому й ніколи в житті не зробила погано. Міркую, що ми зговоримося. Ти, може, думав, що в полоні відразу розстріл? Дурниці, тижний комісар, німці, вони поважають гідних супротивників, особливо стройвих командирів, трудях війни, спеціалістів. Німці до них ставляться, я б сказав, по-рицарськи. Я гадаю, ти вже сам переконався в цьому, правда ж? Климченко мовчав. Ну, що затиснувся, відірвавши позир від нігтів, уперше дорікнув черну. І що так дивишся на мене? Очухатися ніяк не можеш. Що вам від мене треба? Мірюючи того недовірливим поглядом, запитав лейтенант. Чорноват кинувся на своєму невидному за столом сидінні. Ось це по діловому примітно, але якось не зовсім природно зрадів він, вийшов за столу і приткнувся на його ріжку. Витягнувши вперед ногу в начищеному зграбному чоботі, поворушив носком, буцімто збираючись повідомити головне. «Дуже навіть небагато», – відповів чоловік, який назвався Черновим тепер він ніби вже втратив цікавість до своєї особи і дивився лише на Климченка. «Я гадаю, тобі не менше шкоди своїх солдатів, які залишилися там, через день-другий погонять у наступ і всім капут. А навіщо? Чи не годі Росії лити кров?» – запитав він. Здавалося, він щиро переживав те, що говорив. І Климченко з якоюсь новою цікавістю зірнув на нього. «На що гинути?» «Недаречні жертв, скільки їх зазнала Росія?» Одним словом, о що, треба виступити через динамік і поговорити зі своїми. «Ні, не полохайся, видумувати нічого не треба. Ми дамо текст». «Так ось вона що? Тепер усе ясно». Климченка відразу спав напруження, яке досі все Він уперше вирухнувся на свінчику і зітхнув. Чернов зліз зі столу і підійшов ближче. То як? Ризикувати не прийдеться. Динамік на передовій. мем траншеї. Некілька слів до конкретних людей. Це подія. Це завжди діє. Хлевченко зрозумів усе, бо це не було для нього новим. Якось дощової непроглядної ночі під візмою він уже чув, як брехав через динамік якийсь негідник, що, мабуть, ще з місяць тому був Червонормійцем, і з нашого казанка сьорбав суп, однак уже агітував переходити на бік великої армії фюрера. А, ось ви про що!» – сказав він, глянувши в загадково спокійні очі Чернова. «Нічого не вийде, шукайте іншого». Спершися ліктями на коліна, він низько зігнувся на ослінчику і опустив голову, готовий до всього. Чернов стих, зайшов на той бік столу і сів, загадково позираючи на нього. У грубці догорали дрова, тепло зменшилося. Із дверей потягнуло холодом. Спина Климченко зразу відчула це. Лейтенант мерзнікувато пересмикнув плечима. «Так, так, не хочеш значить». «Ну що ж, напевно, щось обдумуючи, і розклавши на обрусі руки, сказав Чернов. У дворі чутно було перемовлялися солдати, брязкали дверця в машинах, де згухнули два далекі вибухи. Вогни кулка ганці – Тихо задумливо михтів. Раптом він різко хитнувся, ледве не згарши зовсім. Ззаду стукнув двері. Чернов одразу ж схопився зі свого місця. У землянку заявився той довгий, що привів його сюди. Климченко, не повертаючись, пізнав його по шкіряних бриджах. Тепер він був без шинель і повільно підняв голову. Чернов щось буркнув, вискакуючи за стола, але Климченко не зрозумів, чи не дочув. Офіцер перекинувся кількома словами з підлеглим і врешті байдужим позирком холодних очей протяг полоненого. Не зводячи з Климченка цього погляду, він дістав з кишені порцигар і клацнув ним перед самим його обличчям. Лейденантові дуже хотілося запалити, але ця безцеремонність ображала, і він відвернувся. Німець тоді щось коротко і суворо завважив Чернову, Той в одну секунду підскочив до Климченка, і лейтенант, перш ніж зрозумів, що сталося, полетів до стіни. В лівому бусі при цьому, здається, щось лопнуло, і в голові з'явився тугий, хворовитий гул. Коли він, не поспішаючи чекаючи нових ударів, Підвівся біля стіни з-підлоги, чорнов розкрив кулак, яким тільки но саданув полоненого, і нагучно крізь зуби вимовив відмовлятися у німців не заведено. Климченко в думках вилаявся і подумав ось де твоє нутро відкривається гадино повзуча. З він стояв біля стіни під позирками двох пар різних очей. Було кривдне болючий Однак не хотілося вірити в те, що тут відбулося. Так, звичайно, дивилися на нього ті очі, після високій все в тих же чорних рукавичках, мародно піднявши сигарету, мізинцем ощадно струсив з неї попіл. Він також не виявляв жодних ознак злості і мав вигляд звичайного, розважливого чолов'яги, такий, що можна було подумати, ніби вони обидва жартують. Ти... «Буде виконвальд німецький бефіоль?» «Без погрози?» – буденно запитав німець. «Я не зрадник». «О, тільки й мовив німець офіцер, і майже непомітно одним оком підморгнув Чорнову. Той підійшов і знову, не розмахуючись, по-боксерськи коротко, але дуже болюче ударив Климченка в щелепу. Лейтенант знову відлетів від стіни, падаючи зачепив грубку, з гори за шерихтів посіпався на підлогу пісок, німець процідив лут і, стиснувши тонкими устами кінець цигарети, вийшов із землянки, як тільки двері захистували.